Az utolsó megymag Már csak négyen voltak magyarok. Mármint, hogy itthon, Magyarországon. Más népek közt szóródva még jó néhány élő magyarakat egy megyfa alatt tanyáztak. Jófa volt, árnyat is, gyümölcsöt is adott. Persze csak megy szezonban. A négyből is az egyik nagyot hallott, kettő pedig rendőri felügyelet alatt állt. Hogy miért, azt már maguk se tudták. De azért néha még elmondogatták. Én rendőri felügyelet alatt állok. Neve csak egyetlen egynek volt, jobban mondva csak ő emlékezett a nevére. Siposnak hívták. A többiek, mint annyi mást, a nevüket is elfelejtették. Négy embernél nem olyan fontos, hogy mindegyiknek külön elnevezése legyen. Egyszer azt mondta Sipos. Kéne valami emléket hagynunk magunk után? Mi a csodának? kérdezte az egyik, aki rendőri felügyelet alatt állt. Hogy arra az időre, amikor már nem leszünk, maradjon utánunk valami. Ki lesz, akkor Mireán kíváncsi, kérdezte a negyedik magyar, akit se Siposnak nem hívtak, se rendőri felügyelet alatt nem állt. Sipos azonban ragaszkodott a tervéhez, mely a másik kettőnek is megtetszett. Csak ő, a negyedik hajtogatta a magáét, hogy ennél butább ötletet még nem termett a föld. Zokon is vették a többiek. Mi az? szóltak rá. Hogy beszélsz? Te talán nem is vagy igazi magyar? Miért? kérdezte ő. Olyan nagy mázli most magyarnak lenni? Ebben volt valami. Abba is hagyták a torzsalkodást, és nagy fejtörésbe kezdtek, hogy miféle emléket hagyhatnának maguk után. Egy követ megfaragni, ahhoz véső kellett volna. Ha legalább egy gombos tűje volna valakinek, azzal, magyarázta Sipos, bele lehetne szurkálni a fa valamilyen üzenetet. A fában az holtig megmarad, mint az emberi bőrön a tetoválás. Hát akkor dobjunk föl egy nagy követ, javasolta az egyik rendőri felügyeletes. Te buta, hisz az leesik. Amaz nem vitatkozott. Szegény tudta ő magáról, hogy némi képről vid az esze. Hát mondjatok jobbat, szólalt meg később. Mi van valami, ami megmarad? Ezen sokáig eltanakodtak. Végül abban maradtak, hogy két kő közé, nehogy a földbe mossa az eső, elrejtenek egy megymagot. Nem valami óriási emlékeztető, de jobb hián az is megteszi. Azám! De honnan vegyék? Hiszen ők, amíg a megy szezon tartott, megyen éltek, utána pedig összeszedték, apróra törték és megették a magvakat. Most aztán nem találtak egy fiamagot sem. Ekkor azonban a negyedik magyarnak, akit se siposnak nem hívtak, se rendőri felügyelet alatt nem állt, eszébe jutott egy megy. Most már ő sem ellenkezett, hanem szívvel, lélekkel velük tartott, és csak úgy buzgott a tetvágytól. Az a bizonyos megy olyan magasan termett a lombkoron legtetejében, hogy annak idején nem tudták leszedni. Így aztán ott maradt, és magvára aszott. Kisütötték, hogy négyen, ha egymás vállára állnak, azt az egy szál mégiscsak le tudnák hozni. Jól átgondoltak mindent. Alsónak odaállt az a rendőri felügyeletes, akinek sok esze ugyan nem volt, de ereje annál több. Az ő vállára az mászott föl, akit se siposnak nem hívtak, se rendőri felügyelet alatt nem állt. Utána megint egy rendőri felügyeletes következett, utolsónak pedig a vékony hasú, vékony dongájú, sipos kezdetnek neki a mászásnak. Nagy ügyel bajjal föl is ért, ki is egyenesedett a három társából álló oszlopon. De mire fölért, elfelejtette, hogy miért mászott oda. Egyszerűen kiment a fejéből. A többiek kiabáltak ugyanúgy hozza le azt az összeaszott medgyet, siposnak azonban hiába kiabáltak. Tudnik, ő volt az, aki nagyot hallott. Most aztán se föl, se le, se té, se tova. Néha mind a négyen egyszerre kiabáltak, de így se tudták a helyzetet megoldani. És úgy maradtak, ahogy voltak. Egyik magyar a másikon.